er tunget ind på Den Spændte Hjelm på Aarhus Studenter Radio. Programmet er sponsoreret af Fabia, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus. Du lytter til Den Spændte Hjelm, og øh, mit navn er Michael Favreholdt. Og mit navn er Kasper Nielsen. Og i teknikken har vi Peter Charles. Yes. Øh, I dag der har vi besøg af Peter Krøger, og øh, vi skal snakke om øh, Ph.D., Øh, studiet, og hvad det er for et studie. Og Peter, lige for at, at, at spørge ind til det, øh, vi har haft dig før, men hvem er du? Jamen, øh, jeg hedder Peter Grøgaard, og jeg er professor i udviklingspsykologi her på øh, Aarhus Universitet, og så er jeg så også programformand for øh, Ph.D. programmet i psykologi, som det hedder. Så det vil sige, at jeg sidder fra inde for det udvalg, som Uh, hvor det er Ph.D. ansøgninger og tager sig af mange af de uh, praktiske ting i, i forbindelse med uh, uh, Ph.D. uddannelsen på, uh, på instituttet. Ja, og i forlængelse af det, så er du også selv inde i en Ph.D. Uh. Ja, det er jo praktisk nok, så jeg brugte jo vide lidt om, hvad det handler om, også uh, af den var rundt. Den vej rundt. Ja. Hvad kan du beskrive, hvad det var, der ledte dig til at, at forfølge den uddannelse til at starte med? Jamen, jeg, øh, ja, det er jo mange år siden. Jeg, var, jeg fandt ret hurtigt ud af, mens jeg læste, tror jeg, at hvis jeg ellers fik chancen, så ville jeg rigtig gerne øh, bedrive forskning. Og øh, så, samtidig med, at jeg skrev special, så øh, skrev jeg faktisk en PhD-ansøgning og fik så et øh, stipendium på, på afbud, faktisk, øh, fordi... Øh, den, der, der var ikke så mange stipendier dengang, og der var ikke så mange, der søgte. Og den, der fik det foran mig, havde søgt flere steder. og Så fik jeg så det, som vedkommende ikke ville have. Øh, det viser sig, at det var jeg vældig, vældig glad for. Ja. Det, det, det, du skrev om i din PhD, hvad, hvad omhandlede det? Jamen, det var sådan noget med, hvordan øh, de forstår øh, den fysiske verden. Og det var, øh, det, var der ikke, det var der ikke... I Danmark, der var der på daværende tidspunkt, der var ikke nogen tradition for at lave eksperimentelle undersøgelser med helt små børn. Øh, så, men det passer rigtig godt i forlængelse af det, jeg har skrevet speciale om, så du er rigtig glad for at få chancen for at, at fortsætte med det. betyder så også, at, at når der ikke var andre, der havde lavet sådan noget derhjemme, så var der heller ikke rigtig nogen, der kigge efter. Så faktisk så øh, gik mit phd projekt faktisk ikke ret godt, for at, nu <laughs> for at sige diplomat. Jeg lavede simpelthen helt vildt mange fejl. Blandt andet, ja, måske blandt andet, fordi der ikke var nogen, der kigge efter, måske fordi det var de manglende kompetencer <laughs> hos ham, der skulle udføre projektet. Yeah. <laughs> Men hvis vi vender os mod dem, der tager en Ph.D. i dag, ja. hvad er det for nogle for folk, som der vælger at gå den vej? Hvad er dit indtrykker det? Og, og hvad vil det egentlig sige helt generelt at, at tage en Ph.D. i psykologi i dag? Jamen, en Ph.D. i uddannelse det er en forskeruddannelse. Det vil så sige, at det er så at sige, et algerligt til hele universitetsverdenen, hvis det er det, man, man, man kunne have ambitioner om. Så det er sådan en, en tre- eller fireårig uddannelse, hvor man øh, erhverver et slags vendebrev i at forske, kan man, kan man sige. Øh, og hvem er det så, der søger nogen, sådan nogle stipendage? Men Det er jo typisk nogle øh, studerende, som er generelt nogle, der er nysgerrige på, hvordan tingene hænger sammen, og som måske gerne vil gå et, et, et spadestik dybere, end de fik lejet til, at de skriver speciale. Og det er nok også nogle, der generelt har klaret sig øh, ret godt på studiet, øh, for ellers så bliver det, altså, det er nogen, som har interesse i at sidde og, og nørde i, i, øh, i nogle af de problemstillinger, som knytter sig til, hvad vi ved og hvad vi ikke ved. Ja, hvad betyder det at, at, at, at tage sådan en, en Ph.D. i psykologi? Og, og hvad kan man, når man, når man har en Ph.D. i psykologi? Jamen, det er, jo, det er, det er en uddannelse i den forstand, at man, man så at sige... Primært så består det i, at man skal lave et, et forskningsprojekt, som efter en, de her tre eller fire år, så må den ud i en afhandling, som man så skal indlevere. Den skal så godkendes, og så skal man efterfølgende forsvare den. Så det ved folk... Hvis de har kigget lidt på det, det ved de også godt, men man får i virkeligheden mange andre ting med sig. Efter min bedste overbevisning, så er det en rigtig god uddannelse, hvis man er interesseret i sådan nogle ting. I det, man, får en, man kommer derfra med en rigtig god værktøjskasse, man bliver god til at tænke kritisk, man for indblik i alle de ting, som også kan gå galt. Man kan sige mange af de ting, hvis man læser artikler, så læser man, så læser man de ting, der er gået godt. Man læser om de, de undersøgelser, som så at sige, til noget. Men her, der kommer man virkelig ind i maskinrummet og bliver af altså sig selv tvunget til at skal lave øh, typisk nogle undersøgelser. Så på den måde, så får man et øh, mere en kritisk blik ind på, hvordan man rent faktisk gør sådan nogle ting. Øh, og så tror jeg, at for mange, tror jeg, at sådan et PUD projekt det består en lang række opgaver, som de på intet tidspunkt havde forestillet sig, <laughs> at de skulle give sig i kassen. Så man bliver i virkeligheden en rigtig god projektleder når man øh, tager sådan en, en uddannelse, fordi man skal pludselig, så skal man snakke med nogle respondenter eller nogle forsøgspersoner, som er med i den her undersøgelse, eller nogen, man skal interviewe eller teste eller på anden måde øh, undersøge. Og øh, man er typisk også øh, konfronteret med nogle andre faggrupper, måske afhængig af, hvor man skal foretage de her øh, studier, måske er det på hospital. Man øh, skal undervise, man skal øh, udrejse, man skal tage en masse kurser, øh, og man skal i det hele taget få logistikken mellem de her mange delopgaver faktisk til at gå op, og det er I sig selv et, et større logistisk arbejde. Så man bliver også øh, projektleder, øh, og bliver god til at, at prioritere tid, og prioritere opgaver mellem hinanden. Hvad er vigtigst? Hvad skal man lave? No og hvornår? Og så videre. Ja. Du øh, beskrev det lidt som, at man fik et svendebrev med sig til at komme ind i universitetsverdenen. Og ja. det er sådan en meget... Det er, det er lidt en, en håndværksmæssig tilgang til det. Ja, Jamen, det, det er faktisk... Øh, det mener jeg faktisk ikke er helt forkert, øh, fordi... Uh, det bliver, man forbinder måske ikke normalt forskning som sådan en, en, en, en, en praksisting, og det er det jo selvfølgelig heller ikke måske direkte. Men på mange måder så minder det om, om et praks, andre praksisfag på højt niveau. Hvis man nu skal blive en dygtig kirurg, så kræver det, at man ved noget, uh, men man skal jo også have et eller andet håndlag, ellers er vi ikke, jeg vil selv nøde under, under kniven. Men det er sådan faktisk lidt det samme med forskning, at, at uh, ligesom det kan være svært at lære om lære psykoterapi nede i auditoriet, så er det også svært at lære forskningsmetoder dernede. Så det handler meget om at, at have fingrene i det, og faktisk prøve øh, tingene af. Og hvor man selvfølgelig man skal vide noget, øh, men man skal faktisk også øh, få noget erfaring med at, at, at tage de rigtige beslutninger. Fordi der er rigtig mange beslutninger, når man skal lave sådan en undersøgelse. Hvor mange skal man have med? Hvem skal man præcis spørge? Og hvordan skal man spørge dem? Osv., osv. Så ligger en forfærdelig masse valg undervejs, og det fortsætter så at sige, når man så har data så skal de analyseres, og de skal renses, hvor skal man, hvordan skal man skrive artiklerne her, hvordan skal det materiale, man har, brækkes ned i en række artikler, hvor skal de sendes ind. Så der er en forfærdelig masse delprojekter, hvor man faktisk skal være ret god til, til, til, til hver enkelt del for, at det her det skal lykkes. Ja, det, det lyder som et meget selvstændigt projekt. Det er det også, og det er det også, med typisk så... At man, jo, øh, at man, jo, man har jo en vejleder, man har nogen, der har prøvet det her før. Øh, men der, der er selvfølgelig stor forskel på, hvor man, øh, øh, hvor man tager sådan et, et, et, et projekt. Øh, øh, man, kan, man kan sige, hvis man, at hvis man starter i, i hvis man laver sådan et, et, et kontinum, så kan man sige, at der er nogle projekter, som for eksempel mit eget, øh, hvor der ikke var nogen, der har lavet sådan noget herhjemme øh, før. <laughs> i, sådan nogle lonely wolf projekter i den ene spekter. Og så er der en anden type projekter, hvor man, øh, hvor man indgår i sådan en stor forskningsenhed, hvor der i forvejen foregår en hel masse. Og begge øh, typer af projekter har så at sige deres fordele, deres ulemmer. Øh, men noget, der er vigtigt, det er måske, at når man får potentielt interesserede studerende, som overvejer at tage sådan en PhD, at de så siger klar over, hvad det er for en dør, de så går i det af. Om, Hvis det er sådan et lungeligt, projekt, så er det rigtig smart at vide, at det faktisk er tilfælde, fordi så betyder det, at man skal være man kan måske at sidde relativt alene, og at man øh, øh, ret hurtigt måske bliver den eneste, der for alvor ved noget om det her, det kan være øh, fint nok, så længe det går strålende. Ja. Æh, når man så render ind i problemer, og det gør man på et eller andet tidspunkt, så kan det så blive vanskeligere. I den anden ende af continuum, hvor man indgår i sådan en større enhed, øh, så er udfordringen, så sige, nogle andre. Der er der så den fordel, at der er typisk et, en masse ekspertviden omkring en, og det, der kan man så undgå mange af de der øh, torsede fejlser som jeg for eksempel selv begik i sen tid. Uh, nogle af ulemmerne er så, at uh, måske, at, at, at der er måske flere af den type projekter, som, uh, uh, som minder om noget, der er i forvejen er lavet, og hvor man måske uh, uh, ikke er helt så, eller projekterne har måske en lidt mindre grad af, af selvstændighed på godt og ondt. Og det er selvfølgelig sådan meget karikeret i hver ene aspekt, og nu har jeg selv, selv prøvet begge dele, men nu sidder jeg så selv i sådan en større maskine også, så jeg kender det sådan set også den side af det. Så der var fordele, og der var ulemper. Ja. Vil du sige, for den gang, hvor du øh, tog din Ph.D., og så øh, nu er jeg jo ikke helt sikker på, hvornår... Øh, du det var, jeg blev, det var fra til 99, så det er vildt mange år siden. Ja, det vil have været et par ja. dage siden. Øh, Men Peter, da du, øh, da du så tog øh, din Ph.D., og så i forhold til, hvordan det fungerer ja. og struktureret, og hvordan det er i dag, ja, har der været sådan en enorm stor udvikling? Eller... Ja, det tror jeg er roligt, jeg kan sige. Ja. Der, der, der, der var, der var øh, formatet var meget nyt, Øh, og øh, ordningen var ny, og jeg tror også, at instituttet var et ganske andet øh, på daværende tidspunkt. Ja. Øh, dengang da, øh, der var der mange af, af de øh, fastansatte, der skrev, øh, der var det mere almindeligt dengang at skrive øh, store tykke bøger på dansk, hvor det i dag øh, ser anderledes ud, øh, der har det mere ind. Og det var også primært teoretisk arbejde, mange, mange lavede på daværende tidspunkt, og i dag der er det langt overvejende empirisk forskning, folk de bedriver, og meget af det prøver folk at publicere internationale tidsskrifter, så der er sket en stor bevægelse der meget rundt. Ja. Så det betyder også, at, at hvad skal man sige, kompetencen i at kunne vejlede de her projekter, den er blevet klart bedre. Ja. Så jeg vil sige, at det, det, det er klart mere understøttet i dag. Vi har jo også langt flere PDI-studerende, så det burde det også være. Ja. Men der er nogle meget skarpere strukturer omkring det at facilitere sådan nogle projekter, og vi har meget mere erfaring med både at vurdere ansøgningerne og, og, og også at vurdere øh, produkterne undervejs. Så det siger, sige, at folk de får, får simpelthen mere hjælp undervejs. Lige for at høre, øh, nu siger du, at vi har, at vi har flere Ph.D.-studerende nu, ja. end, end vi havde tidligere. Hvor mange Ph.D.-studerende bliver der optaget sådan årligt, og hvor mange ansøgninger får vi? Altså, der, på hele instituttet er der cirka 40 Ph.D.-studerende. Det er sådan set været et stykke tid over et tid, så det er også en løbende flow ind vi optager cirka på psykologi, cirka 8 stykker om året, plus minus et par stykker. Ja. Og der er optaget hvert halve år, det vil sige, hvor der typisk bliver indskrevet cirka fire per halve år. Og hver gang der er en ansøgningsrunde, så er der i sted mellem, det svinger faktisk meget, helt ned til, der har været et år, hvor der er helt ned på otte ansøgninger, op til 5-6-30 stykker. Ja. Og typisk nok med 20-30 stykker. Okay. Så det vil sige, at, at det er faktisk svært at få øh, de her også fordi det er i forvejen nok er en selekteret skar, der, der søger Ja. Nu, nu tror jeg, at jeg går og taler for mange studerende, når jeg tænker, at pod studerende godt lidt kan være nogle, nogle underlige dyr, der er lidt fjernet fra os, og i hvert fald fra vores hverdag. Så jeg tænkte på, om du kunne beskrive, hvordan hverdagen ligesom egentlig går, når man går her og nørkler med sit eget lille projekt, eller man, når man er en del af et større projekt. Jeg tænker du som pod studerende Ja. Jamen, det handler jo meget om, øh, det handler meget om fra starten, tror jeg, og de, i de fleste projekters tilfælde, at få den undersøgelse, eller de undersøgelser, man så at sige, har, har fået projektet på, og få dem sat i værk. Fordi øh, det er der, alle usikkerhederne så at sige, ligger. Øh, folk kan måske have en idé om, hvor lang tid det tager at tage til udlandet, og tage kurser og undervise, men øh, der kan ske ting ud i verden, som så at sige, skubber gevalget til de der studier, man nu har planlagt. Det kan være, man ikke kan få fat i sine forsøgspersoner. Det kan være der, lige pludselig kommer en kommunal reform som så man lige pludselig kan lave det projekt, som man havde man hovedet på. Øh, så det er en rigtig god idé at starte med at få øh, den empiriske del så at sige sat på skinner. Og det er jo selvfølgelig meget afhængigt af, hvad det er for en type øh, studie, det er, vi snakker om. Så, så, så det er rigtig vigtigt at, at få sat gang i den del meget hurtigt. Så daglægningen består meget i at, at få det består meget i at få de der tre eller fire år brudt ned i nogle meningsfulde enheder, så det er overskueligt. For ellers så bliver det sådan et langt øh, 100 meter løb øh, mod at blive færdig. Så det er jo sådan noget med at få lavet en plan, som er overskuelig og som er øh, realiserbar, øh, sådan at man ikke hele tiden øh, tænker på de ting, som man øh, først skal lave om halvandet år, fordi så bliver det så altså stressende. Så det er noget med at lave en plan, hvor man ved, hvor okay, nu skal jeg sætte det her forsøg i gang? Og det afhænger helt af, hvad det er for noget, he, øh, øh, om det er noget, der skal følges øh, tæt op på over lang tid, eller om det er noget, der, der, der indhentes måske mere sådan... Og så er der en lang række andre opgaver også. Og så er der noget med at få det planlagt, sådan at man kan få plads til at få undervist, og man kan komme afsted på et og man øh, kan tage de kurser, man skal tage, og få lavet en plan, hvor de der ting, de går op i en, i en højere helhed. Med hensyn til, øh, som sagt, altså den her struktur, og de her ting, man laver, og de her undersøgelser, som skal laves, øh, som som jo er ens forskning, der er jo også stor forskel på, nu sagde du det selv, det der med, er det en forskning, der kører over lang tid, mm. hvor det er flere, man skal holde ja. øje med, er det uh, interviews, der skal laves, er det ja. uh, spørgeskemaundersøgelser, ja. uh, hvor, hvor man har en bred skar. Uh, det kan jo ikke være helt billigt, uanset hvordan man gør det, tænker jeg, hvordan uh, hænger det sammen? Sådan? Uh. Nå, det, typiske, det, det, det typiske er sådan, når man indskriver sig, det skal så at sige, uh, også være nogle projekter, der rent faktisk skal lade sig gøre, så det vil sige, uh, også økonomisk, så øh, i, på psykologi der er det jo sådan, at, at de, det typiske er, at man indskrives under fakultetet, og det vil sige, at øh, Psykologisk Institut betaler nogle, nogle penge til øh, fakultetet, som så ud, øh, delegerer nogle stipendier, og øh, derudover så... Øh, er der så så at sige, til, til de her projekter, er der så knyttet sådan et, et, et driftsbeløb på, på typisk 29.000 til sådan nogle for, øh, forfaldne udgifter. Og det lyder måske af mange penge, men det kan altså hurtigt være ben at gå på, for det er jo også til at sætte til en konference for og, og lignende. Ja. Og nogen, øh, hvis nogle projekter, de øh, rummer meget, meget dyre ting, så, så bliver det ganske enkelt, øh, typisk ikke indskrevet, medmindre man har en eller anden forhånds-aftale med nogen, der, der kan hjælpe en med det. Lad os nu sige for eksempel, at man gerne vil lave scanningstudier. Hvis så ikke man, har, man så har adgang til de faciliteter, og har låning på det inden, så er man typisk ikke indskrive folk, fordi det kan så altså være Og øh, hvis man skulle ud og købe sig adgang til sådan nogle ting. <laughs> yeah. øh, så, så, så projekter, der, der så at sige, eller på anden vis, hvis det kræver meget, meget dyrt udstyr, hvis man så ikke har adgang til at låne, eller få adgang til det her udstyr, Øh, så, så vil man typisk udvalge udvalg sige at det her det kan ikke lade sig gøre altså, så er der også sådan et, et, et helt sådan pragmatisk element i det fordi det er jo ikke folk de bliver indskrevet så øh, vil man også både fra fakultetets og institutet side, rigtig gerne hjælpe folk med at de faktisk bliver færdige fordi det, det er sådan en katastrofe for alle parter ikke blot for den ph.d. Hvis, hvis projekter de kultejler. Ja. Nu, øh, nu nævnte du at de fleste studier i dag er empiriske studier empiriske ja. PhD er, og at man ligesom er gået lidt væk fra den teoretiske ph.d. Ja. Øhm, kan, du, kan du sige lidt mere om det? Jamen det har været sådan en, en, jeg tror, det har nok været lidt en, en, en bevægelse, der lidt har fulgt øh, øh, udviklingen på godt og ondt hjemme inden for, for, for psykologi. Man kan sige, traditionelt så er den danske psykologi har måske i højere grad end andre steder, og der er vi faktisk lidt specielle, øh, har det måske et afsæt oprindeligt øh, faktisk i, fra filosofi, hvor sådan ser det faktisk ikke ud i øh, andre steder i verden. Og det blev Danmark så øh, på godt og ondt overhalet af en, af en international øh, virkelighed, som bare langt mere empirisk orienteret, og hvor øh, psykologisk institut, så vil jeg sige fra, ja, det kan diskuteres som når det men i hvert fald, da jeg selv var studerende omkring starten af 90'erne indtil nu, der er der i hvert fald et meget anderledes institut, hvad det angår, øh, og hvor vi nu øh, simpelthen ligner meget mere det, der foregår andre steder. Øh, og da PUD den også kan sammenlignes med, hvad man laver andre steder, og mange af typisk er, øh, udlænding, så øh, giver, det, giver det sådan set meget god mening. Så de fleste projekter er i dag empirisk en anden måde, og, og hvor det kommer til udtryk, er, øh, at da jeg startede, der var, der var det egentlig forholdsvis almindeligt at skrive det, man kalder monografi, det vil sige, at man, at man afleverer en bog som, som PUD-afhandlinger, hvor øh, kun en, en, en mindre del faktisk skriver artikler. Og i dag, der tror jeg, det er langt over 90, øh, over nok også over 95 procent, der laver det, man kalder artikelsamlinger. Uh, hvor de faktisk er få, der afleverer monografier. Uh, og når man skriver artikler, så er det jo typisk uh, i internationale tidsskrifter, eller hvad fald, Men man, man prøver at gøre det. Så, så hele formatet, det har simpelthen flyttet sig den vej rundt. Uh, uh, på godt og ondt. Uh, mest på godt, hvis man spørger mig. Mm. Ja. Jeg tænker, at hvis vi zoomer en lille bit smule ud fra ja. hele Ph.D. studiet, så har vi jo været inde og kigge og set, at på Aarhus Universitet, så bliver der tilbudt to former for PhD'er: En, en 4-4-ordning ja. og en 5-3-ordning. Ja. Hvad er det for nogen? Jamen, øh, 5 plus 3, det, det, det, det er det nemmeste at forklare. Så at sige. Det er, det, det, når man har en kandidatgrad, er en master, eller hvad der svarer dertil, inden for feltet. Og så søger man så om et treårigt stipendium, hvor forudsætningen er, at man er, så at sige, færdig kandidat. 4 plus 4, det er en anden model, hvor man får mulighed for at indgå i et PUD-forløb, øh, allerede mens man er i gang med sit kandidatstudie. Hvor øh, kriterierne er, at man øh, vil start, hvis man ellers får et stipendie, så har man overstået 60 STS på overbygningen, altså et år på overbygningen, men, men man må ikke være så langt, at man i gang med sit special. Og så gør man i virkeligheden det, at man tager øh, de sidste år i speciale, øh, og så lægger man så at sige øh, det oven i øh, PUD-forløbet, sådan at man, man, man blander bolserne de sidste år, som man både er... er er i gang med sit projekt og kandidatdelen, og så man først bliver kandidat efter to år senere, man man trækker det sidste år ud efter, øh, sådan at man har brugt de første to år af de, sidste, af de her fire år til at blive kandidat, og så de sidste to til at afslutte sin, øh, sit PUD-forløb. Så det, det er et lidt andet format, øh, som, på nogen, som har nogle fordele, ved at man kan få lov, at man kan søge flere gange, og da det er svært at komme ind, så kan det være rart. Man har også, hvis nogle projekter, kan det også være en fordel, at de så og sige over, over længere tid, det kan også være en fordel, Øh, der er også nogle ulemmer ved det. Rent administrativt er det ikke nogen øh, kønordning, Det kan jeg roligt sige, for jeg har rent fundet på <laughs> det. <laughs> øh, og der er også nogle administrative udfordringer øh, ved den. Ja, Hvordan øh, ser det ud sådan i forhold til de her øh, Ph.D.-studerende? Når man tager ind som Ph.D.-studerende, er det typiske så, at man øh, laver sådan lidt en forlængelse af sit speciale? Eller, eller hvordan, er, kan man sige, at der er sådan en tendens i forhold til eller? Det, øh... Det er ret almindeligt, at folk de fortsætter med noget, de har arbejdet med tidligere. Det er faktisk en kæmpe fordel, forstå på den måde. Så er man typisk inde i, hvis man lige har skrevet specialer om det, for eksempel, om det emne, man søger et biografisk tipendiet om, så er man typisk inde i litteraturen. Og det er en kæmpe fordel, som man ikke starter forfra. Men ikke nødvendigvis. I virkeligheden så er folk typisk blevet anspurgt, enten ved at skrive specialer om emnet, eller måske har de været studenter med hjælp, og det er der rigtig mange af dem, der har. Og det er en enormt smart måde at finde ud af tidligere om det at være pud det kunne være noget for en, fordi øh, som studentermedhjælper på projekter, så kommer man sådan lidt ind i maskinrummet. Man kommer ind og ser ikke bare de færdige resultater, men man ser nogle af de der beslutninger, der skal tages, øh, som jeg nævnte før, som er, er en del af det at, at, at lave forskningsprojekter. Og det er rigtig, rigtig sundt, fordi for det første så er det så at sige, tættere på, på, eller på processen, men øh, det giver også en idé om, om nogle af de måske vanskeligheder, der også kan være i og, og, i sådan en forskningsproces, at nogle af øh, nogle af de opgaver, der ligger der, og også øh, virkelig voldsomt triviale at sidde og teste data ind og sidde og score øh, <laughs> øh, måske ret ens form i øh, videoklip af, af det ene eller det andet, eller hvad nu det er, øh, efter hinanden, som også er en del af, af, af den proces. Og, og ved at være med hjælp så kommer man så ind i maskinrummet og får en idé om, at var det her noget for mig? Og nogle de, jeg er helt sikker på, at nogle studenter på de tænker, hold op, det, det her det skal jeg helt sikkert ikke. <laughs> og det er sådan set fint nok, fordi så, så, bliver, man, så bliver man så klog, og andre tænker, wow, Uh, altså vi har haft studenter med hjælpere, som, som faktisk efter har været studenter med hjælp, hvor de egentlig søger det for at sætte en tid for at tjene nogle penge, og det er helt fair, og så finder de ud af, at, wow, det her det er virkelig spændende. Altså det er virkelig det, der gør, at de kunne tænke sig. Det er jo, det er jo en, så, det, så det er en rigtig fin måde at, og så at, sige, at, at prøve tingene lidt af på. Og også en god opfordring, uh, hvis det, det er, at man, man, man, man, man tænker, at godt kunne tænke mig om, måske, at, at skrive en Ph.D., så er det jo fedt, og fedt at vide, at, at ja. man kan søge ind som studenter med Ja, nu, øh, nu nævnte vi lige det her med penge. Ja. Og øhm, PhD-studerende er, så vidt jeg ved, lønnet i Danmark ja. øhm, til forskel fra mange andre steder. Ja, man er lønnet også mange andre steder, men lønnen i Danmark er, er, er relativt høj, hvis vi sammenligner med andre steder. Øh, faktisk er det et, af de, så det et af de steder, hvor man faktisk får den bedste løn i hele verden som PhD-studerende. Så på den måde så det, så, øh, har vi en, en, en venlig ordning, hvor man vil, hvad det angår i hvert fald. Ja. Øh, ja. Velkommen tilbage. Vi har Peter Krüger i studiet til en snak om PhD-uddannelsen på psykologisk institut. Peter, vi spænder lidt hurtigt over det her med strukturen på uddannelsen. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan den er struktureret, den her PhD? Ja. Altså, øh, hvad man sige, det ligger på ingen måde fast, hvad der okay. ligger på men der er nogle elementer, som skal være i den, kan man sige. Så først og fremmest så ligger der jo selve projektet, som man så at sige får øh, stipendiet på. Uh, som er et forskningsprojekt. Så det skal selvfølgelig gennemføres, og det er så at sige det primære i det. Men derudover så er der faktisk nogle andre ting, og, det, og det, gemmer, eller, uh, det, det betyder i praksis, at man ikke har tre år til det her projekt som sådan. Fordi man skal faktisk også tage en del uh, forskerkurser. Uh, svarende til 30 CTS, og det er jo faktisk et halvt års værk. Så det fylder faktisk en hel del. Og derudover så skal man undervise, hvad der øh, hos os der er, det så, når det er til, at det svarer til ca. 420 timer. Øh, det er så intuitiv forberedelse, men, men øh, ikke desto mindre, så er det faktisk en hel del. Øh, og så skal man på et øh, uden, udlandsophold i typiske tre måneder. Så når man, hvis man trækker det ud, øh, så er der lige pludselig måske ikke helt så meget tid øh, tilbage, så man har faktisk øh, rigtig, rigtig travlt. Øh, så det er også noget med at få lavet en plan for de her forskellige elementer, hvor de sådan passer nogenlunde øh, fornuftigt sammen. Ja. Sådan en forskerkursus, øh, ja. Peter. Hvad vil det sige? Er det sådan ligesom en øh, undervisning normalt, eller hvordan? Altså, nu er der jo ikke så mange PhD-studerende. Det, øhm. det er lidt banet, ikke? Det, det kan, nogle af dem har sådan en øh, redskabskarakter, det kan være statistikkurser. Ja. Øh, øh, sådan altså et, et typisk eksempel. Det kan være øh, kurser i, i mere specifikke ting, som, som er, er knyttet til øh, en, en mere snæv retning af, af, af inden for psykologi. Og der kan man sige, at Danmark lidt et, et, et, et relativt lille land, øh, fordi øh, psykologi spreder sig over rigtig mange ting, så der bliver vi nogle gange nødt til at, at, at, at lade folk tage kurser øh, andre steder, på andre universiteter eller måske andre steder i verden, hvis de skal finde noget, der reelt øh, er relevant for deres projekt. Så, så der skal man være lidt, øh, lidt vågen for at, at, at finde relevante kurser. Og selvfølgelig så prøver vi samtidig, så godt vi nu kan, at udbyde kurser på, på vores eget, institut, men, men, men da psykologi er mange ting, så kan det være svært også at lave øh, et kurs, et kurs skal have en vis bredde, for, for der, der skal være en eller anden kritisk masse til, og, og det du ikke, man kan ikke lave et kurs for tre så, <laughs> så, så, så Så derfor så øh, har de typisk en mere generisk karakter, typisk statistik eller metode, er, er noget, der altid fylder meget. Ja. Øhm, også lige for at komme lidt mere ind omkring det her med kurser, også for at høre til det nu, var vi kort ind omkring det før, øh, med de her, jeg, som du sagde, 29.000, man ligesom ja. får. Er det så den pulje også, fordi... Øh, øh, man, plejer, man plejer at have en, en kontrakt om, for eksempel ind, også på, både på institut, men også internt på, på vores fakultet, der er der så at sige fri udveksling af kurser, så det koster ikke noget. Og vi prøver også at opfordre vores øh, samarbejdspartnere andre steder øh, <laughs> i Danmark til, at der er fri udveksling. Ja. Øh, og nogle steder, der, der kan man så blive tvunget til at, at, at, at betale, men, men ideen er så, så, at vi håber på i virkeligheden at gøre det så, så smooth som muligt, at man, man, man i hvert fald internt og i Danmark, der da, da, da betaler vi så at sige så typisk ingenting. Nej. Men til gengæld, så kan de også komme til os, kan man sige. Og det er jo, det er jo en fornuftig orden. Ja, lige præcis. Det her det er det måske et godt tidspunkt til at komme ind på funding med hensyn til at, at tage en PhD. Ja. Øhm, fordi i hvert fald inden for de, de meget hårde naturvidenskabelige Hvad? fag, der har jeg lavet mig fortælle, at der er stor ekstern finansiering. Det er på. rigtigt. Og det nok det er anderledes, der har vi en helt anden model øh, her på, på, på vores fakultet, fordi, øh, som man faktisk ikke nødvendigvis har på, jeg tror i hvert ikke, man har det, for eksempel nede på, på Science og Technology, øh, men hvor vi faktisk øh, har så at sige, en, en PUD-skole, hvor hver enkelt institut så at sige, betaler penge til PUD-skolen, og PUD-skolen de, de betaler så stipendier, det vil sige, at det er så at sige, dem, der, der, der finansierer stipendierne. Så man har de her... Calls, som man kalder det, eller, øh, ansøgningsrunder, øh, der er en øh, per 15. Øh, øh, april og en per 15. oktober, hvilket i år en, øh, hvor der så er en deadline, hvor folk de søger, og så er der så et eller andet antal stipend, og for, for vores vedkommende har det typisk været cirka fire per halve år, som så betales af pud skolen Så det vil sige, at, at, at hvad ligger der så i det? Det vil sige, så, at med den øh, skat, man så at sige betaler for instituttet, der bliver så indirekte finansieret øh, løn til de phd studerende øh, Vejledning, kontorplads, it undersøgning, bidrag til, eller det betaler, det betaler sig selv til, til udlandsophold, øh, øh, afholdelse af forsvar osv. osv. Okay, og, og forsvar? Det er ja. jo så øh, en form for eksamen ja, i den her ja, sammenhæng. Ja, det øh, formelt så er, er er vurderingen af sådan en afhandling en er en totrinsprocedure, som består dels af en vurdering af det skriftlige, af selve afhandlingen, og derefter et mundtligt forsvar, som i virkeligheden formelt set er en eksamen. Øh, men når i praksis der er det helt klart den, øh, den skriftlige afhænding der er, og vurderingen er den der er den egentlige eksamen, hvor øh, og man skal huske på, at dem der vurderer begge dele det er jo de samme folk, så det er meget sjældent at de synes, at afhændingen den er og så er de synes, at, at, at vedkommende jo er et til det mundtlige det, har jeg, øh, det kan jeg ikke mene sig at have oplevet øh, så, så vil de så sige skyde sig selv i foden øh, så, så, så det mundtlige forsvar har sådan lidt performe karakter øh, øh, og har måske, det, man får chancen for at fortælle til familier og, og venner, at, at, at, hvad det er, man faktisk har, altså en åben forsamling, hvad man faktisk har lavet. Og måske uh, ligger der så også et, et, et kontrolelement i det, at så kan man også finde ud af, at det faktisk er Sofus, her, der faktisk har skrevet afhalingen og, og ikke hans fætter. Det ville det også være trist, hvis man dumper den eksamen, man har læst op til i tre år. Det er lige præcis det. Så, så, så man kan sige, at, at, at, at, at det store slag, det er faktisk den, den, den, den skriftlige vurdering, ikke fordi det det er klart, altså, og typisk er der stor konsensus mellem det, der står i vurderingen af den, og den måde, som, som det månedlige forsvarer løbet på. Nu siger du, at man meget bliver vurderet på de artikler, som man ja. så laver. Er der så ikke også et, et stort pres på de her artikler for rent faktisk at finde noget? For rent faktisk at... Jo, i, i forhold, det, det kan man på i forhold til hvad? I forhold til at publicere dem, så jo. Uh, I forhold til at, at tage en, en PhD grad så er det, så er det sådan et ikke nødvendigt. Der kigger man, øhm, der ved de folk, der øh, bliver sat i bedømmelsudvalget, de, de ved godt, at det ikke altid er de her forsøg, de går, som man planlægger. Og det er det sådan set ikke i sig selv et problem, hvis resultaterne ikke er, er, er positive, som man plejer at kalde det. Der, der handler det mere om at demonstrere, at man, at man så at sige, forstår problematikken, og man, kan, man har sat sig ind i det her problemfelt, at man har fundet et gap i litteraturen, og man har lavet nogle undersøgelser, som, som belyser noget, der er absolut og relevant, og som i princippet kunne flytte forskningen videre, men at det er jo ikke altid at, at svarene, de, de, de bliver, som man kunne håbe eller, eller ønske. Men det er rigtigt, at i forhold til at publicere de her forskningsresultater så i nogle artikler, der kan det så blive svært, hvis resultaterne de så for eksempel det, man kalder negative, og så altså svarer det var nej på det, man spurgte om. Men det er altså ikke i sig selv nogen begrænsning for at få BUD-graden. Men, men, men den anden side er selvfølgelig, at hvis man nu har en, en artikelsamling, hvor to af de her tre eller fire artikler, man har sendt ind, som måske vil være det typiske, at de så faktisk måske allerede er publiceret eller in press, så bedømmelsesudvalg består jo kun af mennesker, og det er klart, at hvis to af artiklerne allerede er ude, så, øh, så læser de det måske øh, vendeligt, fordi så, så er der, der er der nogle andre, der faktisk også har sagt, at det her det er faktisk på internationalt niveau. Så, mm. så typisk, så, så står man så måske lidt lettere, hvis noget af det allerede er publiceret. Men det kan man altså ikke øh, være sikker på på nogen måde, øh, fordi processen med at, at publicere ting i, i tidsskrifter den er altså øh, langsom og træ, og, og, og, og der er heller ikke noget krav om, som sagt, at det, er. det skal være publiceret. Det skal ligge i artikelformat, hvis det er en artikel sammen, man, man, man, man, man indsender. Og rammerne er så, at man skal, hvis det er en artikel sammen, så skal man indsende, indsende fra tre til seks artikler, og så et sammenfattet dokument, som typisk er sådan en, en introduktion, typisk 20, 30, 40, 50 sider, måske nogle gange mere, hvis det er gået skidt med artiklerne, så nogle gange fylder det mere. <laughs> men som i virkeligheden binder artiklerne sammen, og måske nogle gange præsenterer jeg noget af det, som der faktisk ikke er så meget plads til i artiklerne, fordi det er jo typisk det her meget kondenserede format, så typisk så mangler der måske noget historisk overblik, som mere uh, review-karakter, og det kan man så typisk skrive i her, det her sammenfattende dokument, som man så vedlægger uh, artiklerne. Ja, fordi med hensyn til de her artikler, nu hvor du er inde omkring, også lige, jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår det helt korrekt. Man skal, når man er i gang med sådan en PHD, og når man så inden skal til den afgørende prøve, ja. øh, hvor man skal op ligesom forsvare ja. det på en eller anden måde, øh, så skal man have skrevet mellem tre og seks ja. artikler, ja. som øh, enten er blevet accepteret eller ja. ikke accepteret. Og det er så det næste spørgsmål. Fordi, nu sagde du lige kort det der med processen i forhold til ja. at få udvik eller udgivet sådan en artikel. Hvordan sker det? Hvor typisk hvordan ser det ud, når man har lavet noget forskning, uanset om det er så positivt eller negativt? Jamen, det, en, af pro, en af de opgaver, der ligger, det er, det er så at, sige, at få øh, brækket undersøgelserne ned i nogle meningsfulde enheder, som kan stå for sig selv, så man faktisk kan skrive en artikel om det. Øh, og det kan lyde meget enkelt, men det, det er det faktisk ikke nødvendigvis. Øh, og der kan der være en god pointe i, måske faktisk inden man laver de her studier, at tænke i, hvordan... Øh, hvilke artikler, der, der potentielt kunne komme ud af det her. Øh, fordi artiklerne, de skal jo de skal både udgøre, øh, de skal både kunne indgå i den her PhD-overhandling, men de skal jo også kunne, kunne, kunne så at sige, stå alene, fordi det tidsskrift, man sender det hen til, ved jo ikke nødvendigvis, at det her det er en del af en PhD-overhandling. Øh, og hvis de skal kunne synes, at det her det er interessant, så skal artiklen jo stå for sig selv, uden at man henviser til de andre. Så der ligger faktisk en del arbejde, men det har man så heldigvis selvfølgelig en... en, en en vejleder forhåbentlig til at hjælpe en øh, med, med at og strukturere materialet øh, på den måde. Jeg vil også bare lige sige, i forhold til, til, til bedømmelsen, der er, det også, der er det også noget, der er anderledes end speciale. Det er, at, at ens vejleder er, er faktisk øh, en del af bedømmelsesudvalget, men uden at kunne stemme. Det vil sige, at, at vejlederen har ikke nogen formel indflydelse på bedømmelsen afhændningen. Og det, på den måde, så er det jo helt anderledes end speciale. Ja. Og i virkeligheden nok mere fair. Ja. Den her måde at når der skal, og antallet også af artikler, som der skal sendes ud. Er det sådan alle steder? Øh, nu tænker jeg ikke bare i Danmark, men ver verden? Ikke, ikke fuldstændig. Det er det faktisk ikke. Øh, så det, der, der er helt klart nogle, nogle forskelle på tværs. Øh, og øh, nogle steder, der, der er der også steder, vi sammenligner os med, der er det faktisk ret almindeligt, at det egentlig er, er, er monografier også, men hvor folk så skriver artiklerne ved siden af. Der er det sådan lidt en... Øh, Måske en relativt speciel dansk ting, at vi gør det, øh, som vi nu gør det. Øh, jeg tror, en væsentlig forskel, øh, som nogle gange, som, som, vi, som vi nogle gange er nødt til at fortælle vores udlændske øh, opponenter, <laughs> det er faktisk, at PUD-forløbet faktisk er relativt kort i Danmark. Ja. Øh, mange gange, pud i USA for eksempel, der kan man sagtens være PUD-styrene i både fem eller seks år. Og, og da vi kun er det tre her, øh, så betyder det jo blandt andet, at, at, at man, man faktisk ikke har så lang tid. Øh, øh, så så, så det er noget, vi typisk fortæller vores opponenter, så de også er klar over, at det her det har måske har et relativt kort forløb. Ja. Så, så det, det, det er jo det er svært fuldstændig at, at, at sammenligne på tværs. På den anden side, så kan man sige, at man laver en eller anden form for alignment ved at, at, at hive mindst en udlandsbedømmer ind i udvalget, og det, det gør man ofte. Nu også lige for at høre til det med hensyn til, til udlandets rolle sådan generelt, også hvis man ser, at man skal jo på, på udveksling. Ja. Det er jo et krav også. Ja til Hvordan ser det egentlig ud med antallet af udviklingsstuderende, som så kommer til Danmark for at skrive en phd og omvendt? Ikke bare ud... Øh, I, forhold, ikke bare, I forhold til phd, der, der er det nok noget skævt, fordi øh, det, er en særlig, det er lidt en særlig dansk ting, vi har, at vi sender folk ud i øh, øh, andre steder, gør man ikke det. Øh, og det har, det har nok blandt andet noget at gøre med, at Danmark er, er et relativt lille land, og hvor man har været, måske har været bange for, og, og, at det skulle blive sådan en... Øh, sådan en idiosynkratisk andedam. Ja. Øh, så det skulle være en vaccination mod det. Øhm, så, så der har man altså øh, besluttet, at man vil, vil have, at folk de skal have et, det, man kalder et miljøskift til en anden forskningsinstitution. Øhm, og øh, der er heller ingen tvivl om, at, der, øh, øh, at, at det kan være sundt, og ikke, man får et andet blik på, på der, hvor man kommer fra, når man kommer øh, et andet sted hen, for tingene kan se anderledes ud. Ja. Øhm, det kan så også samtidig være en udfordring at, at skulle afsted med, med, med små børn, og, hvis man har, har fået familie. Ja. Jeg tænker, det her det er et godt tidspunkt at måske gå lidt videre, og så se på, hvad det er, man kan bruge den her PhD til, når man så ja. kommer ud med den i sidste ende. Du nævnte i hvert fald en lille smule om, at det var en, et, et svendebrev til ja. universitetsverdenen. Ja. Jamen, jeg tror, at mange af dem, der, der starter på sådan et projekt, de vil jo... Øh, sikkert gerne og, og muligt øh, fortsætte i, i øh, universitetsverden, hvis man kunne komme til det. Og sådan havde jeg det i hvert fald øh, også selv dengang, og, og øh, det, det er et, et ønske hos mange. Øh, og det, det reelle er, er jo så, at de, det er klart kun en, en mindre del af, af de folk, der rent faktisk har en PhD-grad, som faktisk kan, kan blive ansat i universitetsregi. Der er simpelthen ikke så mange stillinger øh, i universitetsregi. Så der ligger også, hvad skal man sige, en vigtig information, at, at det er rigtigt øh, øh, vigtigt for PHD studerende at vide, at de så at sige er nødt til at operere med en plan B. Fordi øh, man, man, skal, man, man skal selvfølgelig måske være dygtig, men man skal altså også være lidt heldig. Man skal være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så at sige, fordi der er simpelthen ikke stillinger nok. Øh, til gengæld så tror jeg, at der er en stigende interesse ude i verden for opmærksomhed, også i Danmark, for, for, altså andre steder for, hvad PUD'er de kan. Øh, I der ved... Øh, er det bestemt et indtryk. Lægerne bestemt godt, hvad en med en POD kan. Så på den måde, så er det også blevet en, en, en attraktiv vare, så at sige, øh, udenfor. Hvis på et tidspunkt, der var der en, en af vores pud som blev ansat hos Mærsk, og der fik vedkommende at vide, at det gjorde egentlig ikke så meget, at vedkommende havde en POD i, men øh, de ville sikre sig, at det var en med en PUD. Okay. Så på den måde, så, så er der bestemt nogle af de sådan lidt større spillere ude, øh, derude, der også er, har, blik, har blikket op for, hvad Øh, hvad det med en pvd-grad, de faktisk kan. Så, så sidst vi kiggede, så sige, efter, hvordan de klarer sig, der øh, klarede de sig faktisk rigtig godt, og vi kunne ikke finde nogen, der var arbejdsløse, men det er måske også en selekteret skare, øh, fordi det er jo typisk er nogen, der har, der har klaret sig godt i forvejen, så, så, så det ville selvfølgelig også måske se mærkeligt ud, hvis de var arbejdsløse i hovedet af, <laughs> efter. <laughs> øh, men det er de altså heller ikke. Lige for at høre til dem, fordi øh, Peter, nu du jo, øh, jeg ved ikke om det er også sådan, altså, vi har, vi har snakket om det før, det er mange kasketter og mange hatte man selvfølgelig har på, øh, men du seniorforsker. Ja. Øh, der er jo mange begreber, øh, fordi man kan være PhD-studerende, ja. og så kan man have en PhD i øh, noget, ja. og så er der den her postdoc, og ja. seniorforsker og forsker, og hvad er forskellen egentlig på alle de her forskellige begreber? Jamen, altså, en, en øh, altså en en PUD er som sagt en forskuddannelse efter en kandidatgrad, og en post det er så efter en doktorgrad. Så det er en tidsbegrænset forskerstilling, som folk de nogle gange har efter at have erhvervet en PUD-grad. Og det er typisk karrieremæssigt på niveau med det, man kalder at være adjons i Danmark, eller assistant professor andre steder, som er en tidsbegrænset stillinger, men hvor... Uh, assistent professor, det er så nogle gange, men ikke, ikke altid, det, der er det så knyttet til, at der er et forløb bagefter. Det er der faktisk ikke nødvendigvis uh, uh, uh, Så, Men en, en assistent professor har, har, har typisk så nogle, nogle flere forskningsforblikkelser, eller en adjunkt har flere forskningsforblikkelser, eller undervis, undervisningsforblikkelser hedder det, ja. end en postdoc, som typisk er mere myndet på, på, på, på ren forskning. Hvis man så efter at have været adjunkt, så får en fast stilling, og så kan man så blive uh, lektor, og det er jo så en det, vil være, det er det samme som en seniorforsker, at man øh, ekvivalerer at være en, en, en, der kunne få en fast stilling. Ja. Og i vores regi, der kunne det så øh, enten at være lektor, eller også ja, senere øh, professor. Så det er sådan de der øh, trin, der, der kunne være i det. Ja. Men nu har du i hvert fald tidligere nævnt, at det jo egentlig er de færreste Ph.D.'er, som der kan gøre sig i længden inden for universitetsverdenen. Øhm, så de skal jo ud, og de skal jo lave et eller andet. Ja. Og mange af dem overvejer ja. måske at være terapeuter. Er det, er det noget, hvor det kunne hjælpe at have en ph.d-grad i ryggen? Jamen, jeg tror da, at det øh, i rigtig mange regi kunne hjælpe at have en baggrund, hvor man er, er blevet styrket i at tænke øh, på den måde, som man så at sige, styrkes i at tænke med en ph.d-grad. Øh, at man får blik for, øh, øh, hvad ved vi faktisk inden for det her felt. Hvad virker, hvad virker ikke. Øh, hvilke spørgsmål er uafklaret. Hvordan undersøger man ting. Øh, at der er mere eller mindre fornuftige måder at undersøge ting på, osv. Og, så videre og, så videre. og øh, ligesom det gælder alle mulige andre øh, dele af vores psykologi, hvor det er vigtigt at have velfunderet viden om, hvad man øh, kan og ikke kan, og hvad der virker, og hvad der ikke virker, øh, så er det selvfølgelig også relevant i, øh, i skal jeg sige. Så lidt i relation til det, du sagde med Mærsk, så er det her med at tage en PUD måske også sådan en mulighed for at tage et skridt tilbage, lidt et metaperspektiv og se på, hvad man kan, og hvordan man kan det. Det kunne det godt være. Og i princippet ja. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at hvis man har en, en, en forskerspir i maven og kunne have et ønske om at, at finde ud af, om det var noget for en, så er der nok en, en vis ræson i at, at prøve det relativt hurtigt efter, at man er blevet færdig med sin kandidatafhænding. Hvis nu man faktisk er interesseret i klinisk forskning, så kan der helt bestemt være en pointe, i, at man et år eller to er ude og møde nogle af de klienter eller patienter, man måske har tænkt sig at lave et PhD projekt om. Men øh, jeg vil faktisk ikke anbefale, at man er ude alt for længe, fordi så kommer man måske langt væk fra den måde at tænke på, som, som er, er, er knyttet til forskning. Og måske når man også at vende til at få for meget løn til, at man vil, har lyst til at blive biodigestuderende igen. Så, så, så jeg vil sige, at, at, at øh, et år eller to, eller, det, det gør ikke noget, men, men jeg vil ikke anbefale, at man faktisk er ude i lang tid for derefter at vende tilbage, fordi det kan, altså være, øh, øh, det kan, det kan blive svært. Kan det blive svært at blive optaget, når man så søger, eller kan det blive svært at vende sig til det? Begge vil jeg faktisk sige, fordi vi kan være bekymrede, hvis folk har været ude i lang tid, og ikke har været knyttet til noget forskning. Så kan de være kommet langt væk fra den seneste litteratur, de kan være kommet langt væk fra at tænke sådan, og man kan have en bekymring om, om de, nu også er, er, er, om de nu også reelt er klar til de her ting. Så på den måde, så er skal man sige, også rent statistisk, så vil jeg øh, tro, at, at, at, at det vil også afspejle sig i, hvordan, det faktisk, øh, øh, hvordan folk de klarer sig. Altså, vi, vi er bekymrede, at de har været ude længere tilbage. Ja. Så kan vi jo næsten begynde at komme hen på det her med, hvad nu hvis man selv er interesseret i potentielt at forfølge en phd.? Øhm, er, det, er det noget, der, der er for alle, eller er det som sagt, skal man være lidt af en, en speciel støbning for, at man trives i det? Jeg tror, jeg, jeg tror ikke, det er for alle. Jeg tror, hvis man nu, for eksempel, hvis man nu synes, det var et helvede at skrive specialer ren udsagt, så tror jeg altså ikke, man skal, man skal gå ned ad den sti fordi så, så bliver det altså op ad bakke. Altså, man skal være nysgerrig, og man skal være villig til at, at, at hælde nogle timer i det. Jeg tror, de fleste arbejder noget mere end de 37 timer. Man skal også helst være rimelig fagligt velfunderet. Altså man kan sige, for, for den måde vi vurderer så sige, ansøgningerne på, der kigger vi på to kriterier. Vi kigger på de faglige kvalifikationer hos dem, der søger, og det vil typisk være karakterer. Det er ikke sådan, at vi har et definitivt kort over for man skal have et bestemt snit, men de fleste har, har klart over middel i, i snit, og har typisk været involveret på den ene eller den anden måde i noget forskning. Ikke, at de nødvendigvis skal have været det, men det er rigtigt. Øh, smart at have været det, for så, fordi så har man altså lidt mere en idé om, hvad det faktisk indebærer at gå ned ad den stil. Det er den ene side af det, det er de faglige kvalifikationer, og den anden side er jo så den her projektbeskrivelse, som vi også vurderer. Det er faktisk lidt atypisk. Det gør man ikke nødvendigvis andre steder, men det, det gør vi så i Danmark og, og lægger vægt på, på, på den her på, på Aarhus Universitet. Og det tror jeg, mange undervurderer. Der skal man skrive en ansøgning på en projektbeskrivelse på fem sider, Øh, max. 12.000 tegn, som det hedder det, håndhæver vi faktisk ret hårdt, fordi det er en, en kæmpe fordel, hvis man havde dobbelt mange. Øh, så mange. Så hvis de får for lange, bliver de simpelthen afvist. For, I virkeligheden ikke for at være ond eller dumme ved folk, men i virkeligheden for <håh> at lave en færre bedømmelse af dem, der sender ansøgninger ind. Og den skal faktisk være meget ærlig, sådan en projektbeskrivelse. Så, så det vil sige, at, uh, at des, den skal rumme litteratur, review, hvad, hvad, den ser state of the art uden, inden for det her felt? Hvad er det for typisk en, en et gap, der er i litteraturen, som så lige præcis leder frem til den undersøgelse, man har tænkt sig at lave. Hvordan har man tænkt sig at lave den her undersøgelse? Hvad er det helt specifikt, man, man, man vil undersøge? Hvordan vil man gøre det? Hvilke hypoteser har man? Hvordan vil man helt ned til, hvordan vil du analysere det data? Hvilke statistiske metoder vil du bruge? Og hvad er relevansen af projektet? Så, så, så det, det er ikke noget, man kan skrive på en form af. Det, det tager faktisk lang tid. Så det kræver noget forberedelse og ikke at skrive en projektbeskrivelse, men at skrive en, der vinder, ja. så at sige. Fordi der, vi har flere kvalificerede ansøgere, end vi har stipendier. Ja, du sagde, at man skulle finde et, et gap i litteraturen. Ja. Er, det, er det i forbindelse med produktion af ny viden? Eller? Jamen, man kan sige, at, at, at, at, at hvis det skal være, noget, hvis det skal være interessant for så skal det jo flytte øh, området på den ene eller den anden måde. Og det vil sige, at det på den måde skal, skal levere et reelt et nyt bidrag og der, de kan jo så være større eller mindre, men, men, men der skal være et eller andet, som man har en god teoretisk grund til, og gerne vil have, have svar på, og som så lige præcis, præcis den her undersøgelse, eller de her undersøgelser, de kan bidrage til det her puslespil. groft sagt. Det kan være i rigtig mange forskellige varianter afhængig af, hvad det er for et felt, vi snakker om, men sådan groft sagt ja. ja. Hvad betyder vejlederen? Jamen jeg tror faktisk, det betyder øh, rigtig, rigtig meget, øh, og jeg, jeg tror på mange måder, at, at en god pud uddannelse øh, har et klart præg af mesterlærer, og har meget svært ved at se, hvordan det egentlig skulle være anderledes. Så det betyder faktisk rigtig meget. Øh, I princippet så har man, ligesom der er normer for, hvor meget vejledning man skal have til det, det speciale, så er der faktisk også normer for det her i forhold til, til, til pud projekt Og på papiret, så, øh, lokalt, så, så skal man så i princippet have krav på 20 timers vejledning per, per semester. Men i praksis så vil jeg sige, at, at, at det formentlig forslår, som, som man skræder i helvede i praksis, fordi øh, det er mit klare indtryk, at de fleste får mere vejledning og, og bør have mere vejledning, end det der, så at sige, er, er øh, den formelle ramme for det, hvis det skal gå godt. Ja. Øhm, og det er selvfølgelig, så kommer det lidt andet på, hvor, hvor, hvor, hvor involveret vejlederen nu er i, i, i hvor meget vedkommende ekspert er det her, og, og, og, og hvor tæt det er på vedkommendes egen forskning på godt og ondt. Så, men for mig at se, så er, er, er relationen til vejlederne helt klart øh, særdeles vigtig. Også nogle lidt sjove ting, når vi bør vores øh, vejledere om, hvordan øh, man skal faktisk forhandle sådan en kontrakt med vejlederen, hvilket er ganske fornuftigt, om hvor skal vi mødes, og hvordan skal det foregå, ja. og sådan nogle ting. Og, og, og den tyske vejleder vil sige, at det, det har vi øh, styr på, og det tror jeg også, vi har. Men, men med mange af de POD-studerende spillere, de starter, så vil de faktisk gerne have, at, at der var endnu mere styr. Øh, på den her del, og det er selvfølgelig fordi det for dem er, er relativt usikkert. Ja, øhm, så, så det betyder helt bestemt meget, og det er også derfor, at, at, at, at man skal så at sige vælge sin <laughs> vejleder med, med omhu, og, og jeg tænker ikke så meget fordi, at, at, at, at, at, at selvfølgelig der er der stor variation, men der, det er også det der med, at der er, der er en vis kemi der skal gå op i en højere helhed, fordi man, man, man, man kommer til at tilbringe en del timer sammen. Præcis. Ja. En anden ting øh, i forhold til det her med, øh, med bedømmelse, også når man laver ansøgningen til, øh, til at komme ind på sådan en POD. Ja. Hvordan øh, bedømmer I den? Jamen, som, som sagt, så bedømmer I ud af to kriterier. Det var det her med procesbeskrivelsen og, og, og, og ansøgerens kvalifikationer. Og faktisk er det sådan, at vi, sidder i, vi har et lokalt POD-udvalg, som faktisk er det af historiske grunde er, at der er en fra hver faggruppe, der, der, der faktisk sidder der. Ideen er selvfølgelig, at vi så vidt muligt skal kunne repræsentere forskellige, både forskellige dele af psykologien, men også forskellige metodologier øh, til, til, til psykologien. Og faktisk er det sådan, at hver eneste ansøgning, der kommer ind, den bliver så øh, bedømt. Øh, alle skal læse alle ansøgninger, men øh, man bliver så sat på to og to til øh, at læse øh, hver enkelt ansøgning. Øh, særligt godt at komme med en foreløbig udtalelse. Og så mødes vi så faktisk, og så bliver alle udtalelserne så at sige vurderet af alle. Og der bliver foreslået eventuelle korrektioner. Så, så det er faktisk en meget, meget grundig proces og langsomlig proces. <laughs> <laughs> og så, når, når, når vi så, så laver pvd-udvalget, som jeg lige nu laver pvd-udvalget en indstilling, og den kommer så omkring vores institutleder, som han så kan forholde sig til, og, og i virkeligheden tager han også beføjelse til at ændre i den, hvis han vil. Øhm, og derefter kommer den op i, på fakultetsniveau, hvor Ph.D. skolelederen og, øh, øh, og de øvrige Ph.D. programforum ind, øh, så at sige, skal, vi har en kage, vi så at sige, skal dele af stipendier, og i ja. sidste ende, der er det faktisk øh, akademisk råd og dekanen, der skal øh, se god for, for, øh, for, for den indstilling, den nu er lavet. Så der er, der er faktisk øh, der er mange kontrolinstanser undervejs og mange øh, stemter, der skal, der skal afgives, men altså, selve, selve er faktisk ret omstændig ja, og gr eller grundig, vil sige. Ja. Nu kunne jeg jo godt tænke mig at spørge lidt ind til optagelseskriterierne. Projektbeskrivelsen nævner du, er ret unikt for den danske model. Ja. Øhm, og der kunne jeg måske godt have lyst til at spørge, om det så ikke lidt lyder som om, at man skulle kunne producere noget, som det egentlig er meningen af, at uddannelsen skal, skal hjælpe en til at, at kunne lave. Det kunne man... Altså, den, den er, øh, det er sådan lidt et tvivl, ikke Svær, ikke? Fordi, øh, man kunne godt... Altså, projektbeskrivelsen, hvorfor vil vi have den? Jamen, den vil vi gerne have, vi vil gerne kunne se, at folk, de, kan, de så at sige, har gjort et vist forarbejde, også fordi det er relativt kort tid. Så ideen er, at man i princippet faktisk skal være klar til, at projektet det starter, og at man ikke starter fra, fuldstændig fra scratch, hvis man får stipendie. Så det, det, det er så at sige den positive side af det, at man så at sige får, får mulighed for at faktisk komme rigtig godt fra start, at der ligger et eller andet gennemarbejdet øh, projekt inde. Øh, ulempen er selvfølgelig igen, at... at øh, øh, det kunne i princippet være en anden, der har skrevet den, kunne man sige. Det kunne være en svejleder, for eksempel. Øh, så så der, det er rigtig svært at lave øh, en model, som er fuldstændig øh, skudsikker. Man kan også sige at med karakteren, at det øh, er de måske også nogenlunde færre hjemme, Men det kan jo godt være svært at sammenligne karakterer fra, fra andre steder øh, med danske øh, karakterer. Og, ja. Ja. Og hvad så i forhold til karaktererne her? Du sagde 8, det var lidt i den lave ende, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at komme ind. Ja. Øh, som sagt, det er et af kriterierne, og så, hvor, hvor man har været i noget forskning. Faktisk at man været instruktør for eksempel. Det vil også være noget, vi kælder vi, vi, på plussiden. Hvis man ligger i den lave ende, så vil vi også... Ja, vi kigger ikke, det er ikke bare på, på sige, speciale karakterer, det, det er gennemsnittet, vi kigger på. Og, og hvis man ligger i den lave ende, så, så vil vi være interesseret i at se, at, at det så faktisk er, at der er en vis spredning, vi vil være... Vi kan være lidt bekymrede, hvis, øh, hvis alle karaktererne ligger omkring midler, der slet ikke er nogen topkarakterer, for så kan vi være bekymrede for, om, øh, om, om det nu også kan blive på et højt nok niveau på den lange bane, om det simpelthen bliver for vanskeligt for, for, for den biologiske støjende Men som sagt, det er, ikke, det er ikke sådan, at vi har bestemt kort over, for man skal have over et bestemt snit for at kunne blive indskrevet. Nej. Peter, nu det her med vejledere også. Jeg skal høre dig til, kan, kan alle være vejledere? Nej, det kan de ikke. Øh, og Kriteriet for at kunne være vejleder, øh, det er, at man skal være minimum øh, lektor eller professor øh, på, og, og ansat på Psykologisk Institut. Og så kan man, er, det, er det sådan en eller anden gammeldags fortælse, at det skal være sådan nogle, <laughs> nogle gråhårede øh, fjolser, der sidder der. Og det er det sådan ikke. Ideen er selvfølgelig, at, at de selv skal have erfaring med forskning. For at så, øh, hvis der skal være noget fornuftigt mest så skal det helst være nogen, der ved noget om, om det her felt. Så de skal selv have været der i en misforstand. Det her med, at de skal være øh, øh, fastansatte, det går i de virkeligheden for at beskytte en PUD-studerende. Ja. Øh, af to grunde. For det første, fordi hvis det ikke er en fastansat, så er risikoen for, at folk får job et andet sted og smutter, og så er vejlederne lige pludselig væk, og det er jo den, der måske først og fremmest taber der, det er så den PUD-studerende. Ja. Øh, så de er i for at, at vaccinere mod det. Et andet argument, det er, at hvis nu man er vejleder og faktisk ikke varetager sit job ordentligt, så øh, kan... Vores institutledelse vil komme efter en, hvis man ikke passer sit job som vejleder. Men det kan man jo ikke, hvis det er en ekstern vejleder, der sidder et andet sted. for så har man ingen over for vedkommende. Man, man, man kan så at sige ikke, man har ingen sanktionsmuligheder over for en, der sidder på et andet institut. Nej. Så, så, så det her med, at det skal være en fra, fra instituttet, og det skal være en seniorforsker, det er i virkeligheden øh, i sidste ende for at, at beskytte den PhD-studerende og for at sikre, at der er kontinuitet, og ja. en man kan komme efter, hvis vedkommende ikke passer sit job. Selvfølgelig. Og Peter, så er lige et hurtigt spørgsmål, det er ikke sikkert, du kan svare, men hvor mange seniorforskere er der på Aarhus Universitet? Også lige for måske at få så et billede eller en idé af, øh, hvor, oh. hvor stort et udvalg man har. Oh, det kan jeg simpelthen ikke huske. <laughs> jeg tror, at vi er cirka omkring 30 ansatte. Jeg tror faktisk, det er så inklusive altså på, på, på psykologisk institut, men det, der er adjoner som med, og de, de er så ikke øh, øh, fastansatte. Så det er cirka 20 stykker af frygt for at tælle helt forkert. Så det plus minus nogle stykker. Ja, det er også et meget specifikt spørgsmål. Lidt flere, tror jeg. Ja. Super. Hvis vi, hvis vi sådan helt afslutningsvis øh, skulle sige, ja, nu skal jeg også lige være helt sikker på, at vi er ved at være noget, der til. Men, men, men hvis, hvis, vi skulle, hvis du skulle komme med nogle sådan helt konkrete gode råd, jeg ved ikke, om det er fem eller ti eller tre, men sådan i forhold til, hvad man kan gøre, hvis man tænker, det der jo det, det kunne godt være mig. Jamen, som sagt, så, så det første skridt, det er i virkeligheden måske et stille, at, at så vil jeg sørge for at prøve at få fingrene i noget forskning og blive med hjælper. Og hvis det, var, hvis det var interessant, og man har lyst til at snuse mere til det, så er en anden ting, man også kunne overveje. Det er ikke noget, der er nødvendigt, men noget, som relativt få udnytter, men som de, der gør det, faktisk typisk har stor glæde af, det er, at når man skal i praktik, så vil mange folk jo gerne typisk uden for murerne. Men hvis man har en idé om, at det faktisk er forskning, man gerne vil bedrive, så er det at komme i forskningspraktik, er faktisk en super øh, måde at, at, at, at lave et mere fokuseret forløb, hvor man øh, kan beskæftige sig med nogle af de her ting. Øhm, og så skal man selvfølgelig, øh, man, skal jo ind, man skal jo ind med at lave en eller anden form for projektbeskrivelse, for, hvis man skal kunne søge. Og der er det sådan lidt en, en, en øh, vil jeg sige, en, en, øh, en af, hvordan man går til det. Øh, der skal man tænke sig rigtig godt om, om hvor vigtigt, og hvis man nu har en rigtig god idé, så, så, så, så giver det lidt sig selv. Og så er det jo noget med at finde vejleder, som, den vejleder, som man mener er mest relevant for det her. Altså en anden mulighed, det er jo simpelthen at sige, at man er rigtig interesseret i forskning, og så banke på den dør, man er, er mest nærliggende. Det er jo selvfølgelig så med risiko for, at når man gør det, så sidder der typisk en inde på den anden side af den her dør, der sikkert har rigtig mange gode ideer. Så, så man skal tænke sig godt om, hvor, hvor, hvor vigtigt er det for mig, og, og det var det her, jeg nævnte før, at man går, hvor vigtigt er det for en at komme ind i en større maskine, hvor der måske er noget, noget ekspertviden, og der er, noget, der er nogle kolleger, der er noget, nogle andre, PUD-studerende måske, eller hvor vigtigt det er det for, at det er lige præcis mit projekt, som jeg altid har drømt om at lave, at det er det, der kan, kan, kan udføres. Øh, så, så, så der ligger simpelthen nogle overvejelser inden dag. Og, og der er mange måder at, at, at gøre det på. Man, man kan sige, at, at chancen for, at, at, at tingene øh, går godt, de er, jo, de er jo måske større i sådan en, en større sammenhæng, hvor der er en masse ekspertviden omkring det. Man kan sige, hvis man i af modsatte indaspekter, hvis ikke... Øh, der er de her Lonely Wolf-projekter, så sker der jo øh, øh, måske i mindre grad noget radikalt nyt, øh, og øh, chancen for at, at, at få radikalt nye ting er, er, er måske større øh, den vej rundt. Så der skal være en, en, en skønsom blanding øh, af, af de to karikerede poler, vil jeg sige. Ja. Så for lige at opsummere sådan i forhold til, hvad jeg hørte at sige her, øh, man skal overveje, om man kunne tænke sig at blive studentermedhjælper, eller hvad i hvert fald prøve det af, ja. øh, søge ind der. Øh, praktikophold, god idé, hvis det er inden for forskning. Ja. Man skal gøre sådan nogle overvejelser i forhold til den her projektbeskrivelse, øh, og også hvem der kunne være ens vejleder, og... Øh, eventuelt banke på en dør hos, hos en af jer. Hvis nu man fx er interesseret i, i ja. spædebørn, så er det jo oplagt, kan man sige, at søge dig. <laughs> det kunne være, men nu, nu skal jeg jo lige passe på mine kasketter i den her sammen. <laughs> men, men, men jeg vil bestemt sige, at, man, at man, der er både noget med emnet, men man skal måske også tænke lidt på, hvad det er for en dør, man går ind af. At hvis man synes, at, at, at forskere af er, er, er et fjold, så skal man ikke gå ind ad den dør. Nej, øh, Fordi man kommer til at tilbringe meget lang tid sammen med de her folk. Det... Øh, så, så, så, så der er også noget et personligt match, som, som, som ikke skal, helst ikke skal være helt i skoven. Præcis, det er også en vigtig pointe. Nu kan jeg ikke lade være med at, øh, at tænke, at der melder sig et lidt kynisk spørgsmål på, fra min side af, og det er så, om man, om man skal vælge efter et emne, som der måske vil være let modtageligt på det universitet, man her, eller om, om man måske lidt skal, skal gå sine egne veje. Jeg ved ikke, om du har en, en tanke om det, Peter? Altså, øh, du skal lige forstå det helt rigtigt. Altså, du tænker på, hvor meget man skal vælge sit eget emne, el, el, når du tænker på, Ja, om du... man skal vælge emne lidt efter universitetet, Uh, altså jeg tror, altså typisk så er chancen nemlig nok være størst for at søge her lokalt, for der kan man få, der kan man få mere sparring, så at sige typisk, end hvis du, hvis du retter kanon et andet sted hen. Og der kan man sige, at der, der, der er det måske smart at vide, hvad der foregår, fordi man har, du, du, du kan så at sige på et informeret grundlag finde ud af, om der er ekspertviden omkring der, hvis, hvis man skønner det, her, det er afgørende for ens projekt, øh, ved at kigge, hvad, hvad der er lavet. Øhm, der er også den her helt, helt pragmatiske ting med faciliteter hvis nu man, man, man, man enormt gerne vil bruge hvis nu, vil nu det, det, det teknisk kræve man skal lave øh, så er det jo smart at, at, at, at vide om, om de her tekniske, om det her apparatur faktisk er skængeligt, fordi som sagt ellers så kunne det være helt no -go. så der er mange ting, jeg vil også sige der er også, der kan også være, det kan også være den anden vej rundt at det kan være en bestemt population man skal have fag i som faktisk er svært at få fag i der er stor forskel på om man skal lave en undersøgelse blandt psykologistuderende, som er relativt tilgængelige, <laughs> eller om det nu er folk, der har en eller anden helt speciel lidelse. Øh, og hvis det er det sidste, der er tilfældet, at det er det, der er ens interesse, så er det rigtig smart at have gjort sig lidt forarbejde inden i samarbejde med en vejleder, og man overhovedet kan få adgang til den her gruppe af folk. Nogle, de kan være rigtig svære at få Nogle er der simpelthen ikke ret mange af på landsplan. Så det er sådan nogle ting, og det, det vil man også, når vi sidder og vurderer ansøgninger, så vil vi også vurdere, kan, om det er realisabelt. Kan det overhovedet lade sig gøre? Og hvis man er en eller anden dybt selekteret population, som befindes 8 af i Danmark, så, så, så er der ikke store sankter for, at, at vi synes, at det er en god idé. Så, så der er sådan nogle helt praktiske ting, som, som man også skal tænke på, og måske mere end, end, end, øhm, end i det her med at gå sin egen vej. Men selvfølgelig skal man skal have interesse i det, ellers så skal man holde sig så langt væk, ellers så bliver det virkelig op i altså, det, det, det, det tror jeg godt, man kan sige. Peter, jeg tror, det var det, var det. vi kom igennem alle spørgsmålene. Der er selvfølgelig meget mere at snakke om, og også andre emner, som vi ved, du, du også ved en masse om. Så vi vil sige tusind tak, fordi du vil være med i dag, og så håber vi også, at du vil være med en anden gang. Det vil jeg gerne. Og jeg kan sige, der er jo et faktisk informationsmøde i december. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvornår det er. Det står på den elektroniske at folk er interesseret Der skal vi være meget velkommen til at du op, men også velkommen til bare at bare kontakte mig. Ja, tusind og tak, tak. Og tak, fordi jeg måtte komme. <laughs> det er også der takker.